I després d'aquesta conversa que hem mantingut amb el president de la Fundació Josep Pallà, que és en Josep Maria Soler, doncs ara sí, tancarem aquesta primera part d'aquest uh, magasin matinal posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Doncs en Josep Pasqual, que ens atén a Ràdio Palafrugell un dia més per explicar-nos la previsió meteorològica per aquest inici de setmana. Josep, què ens espera aquest, aquest inici de setmana?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 donats no? per aquesta aquesta calma una miqueta que ens comentàvem aquesta inversió tèrmica primer hor del matí i a la nit doncs amb força fred i després al migdia en doncs, temperatures suaus eh, amb aquesta donc possible canvi a finals de setmana que en parlarem amb en Josep Pasqual donc hem fet aquest repàs d'aquesta previsió meteorològica per aquest inici de setmana i estem en una setmana estem en uns dies Josep eh, aprofitant que et tenim aquí com, i com sempre habitualment fem donc també comentem un tema en eh,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 sigui del Montgrí, i m'imagino que, no, que zones de begur i d'aquí a Palaforgell el gruix de neu va ser més important. Tot plegat amb temperatures molt baixes, hem de pensar, per exemple, que aquí l'assertit dos dies després, el dia 15, la temperatura màxima va ser de 0 graus i la mínima de 7 sota 0. Això, si tenim en compte que és arran de mar, doncs, és força excepcional. I uns dies abans eh, també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 Gràcies a vosaltres, igualment tothom que ens escolta.